Озвучено Книжкова Хмаринке. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ 23.1 Два дзвінки шерифу Пенкборну Перший із дзвінків, що вразив Алана Пенкборна, саме серце продзвонів одразу після трьох годин, коли Тед заливав три кварти моторної олії «Сапфір» у спраглий «Фольксваген» на бензозаправній колонці в августі. Алан у цей час уже думав тримати шляху закусочно, щоби отримати свою чашку кави. Шейла Брікхем несподівано виглянула вслід шерифу, що проходив на вихід і гукнула його. «Алан, тебе викликають. Ти знаєш когось на ім'я Х'ю Прічард?» Алан різко обернувся. «Так, приймай дзвінок». Він кинувся в офіс і схопив слухавку якраз у той момент, коли Шейла брала рахунок за підключення. «Доктор Прічард!» «Лікарю Прічард, це ви?» «Так, я тут». Зв'язок був дуже чітким, але Алан відчув якийсь сумнів. Ця людина говорила голосом, не схожим на той, що буває у 70-річного. 40, можливо, але не 70. «Ви той доктор Хью Прічард, який практикував у Бергенфілді, штат Нью-Джерсі?» «Бергенфілд, Тенофлі, Хегенсак, Енглвуд, Енглвуд Хайт, Чуарт, забирай! Я професорував все своє життя!» «Ви той шериф Пенкборн, якому я раптом так знадобився?» «Моя дружина і я щойно повернулися з походу через перевал Диявола. Щойно повернулися, навіть мій біль може боліти». «Так, я перепрошую, я хочу подякувати вам за дзвінок лікарю. Ваш голос значно молодший, ніж я очікував почути». «Так, все чудово», – сказав Прічард. «Але вам треба було б побачити і мене всього іншого. Я схожий на крокодила, що розгулює на задніх лапах». Чи можу служити? Алан ще раз подумав і вирішив бути дуже обережним і обачним. Зараз він затиснув слухавку між вухом та плечем і відкинувся назад у кріслі, і парад тварин пройшов стіною. Я розслідую вбивство тут, у Касл Року, штат Мен, сказав Пенкборн. Жертвою став тутешній мешканець Гомер Гамаш. Можливо, що є свідок цього злочину, але в мене надзвичайно делікатна ситуація з цим чоловіком, доктором Прічардом. Існують на це цілих дві причини. По-перше, він відомий. По-друге, у нього спостерігаються симптоми, про які ви можете згадати, оскільки одного разу ви вже були з ними знайомі. Я так говорю, бо ви оперували його 28 років тому. Він мав доброякісну пухлину на мозку. Я побоююся, що якщо ця пухлина знову з'явилася, то його свідчення не можна буде особливо довести. Та де ж Бомонд? Одразу перебив шерифа Прічардт. І якими б не були нинішні симптоми, я дуже сумніваюся, що це рецидиви тієї старої пухлини. Як ви здогадалися, що йдеться про Бомонт? Тому що я врятував йому життя в 1960 році, сказав Прічард, і додав з незламною зрозумілістю. Якби не я, йому не довелося б написати жодної книги, бо він не дожив би її до 12 років. Я стежив за його кар'єрою з деяким інтересом ще з того часу, коли він мало не отримав національну книжкову премію. За свій перший роман. Я якось глянув на фото автора, на суперобкладинці книги і впізнав того ж хлопця. Обличчя змінилося, а очі залишилися незмінними. Незвичайні очі. Мрійливі, так би я їх назвав. І, звичайно, я дізнався, що він живе в мені після цієї недавньої статті у «Піпл». Вона прийшла до нас перед нашим від'їздом на відпочинок. Він почекав трохи, а потім промовив щось надзвичайне, але настільки звичайним тоном, що Алан не відразу навіть і зреагував. «Ви сказали, що він, можливо, був свідком убивства? Ви впевнені, що ви справді не підозрюєте його самого у скоєнні цього злочину?» «Ну, я… я тільки питаю», – продовжував Прічард, «оскільки люди з мозковими пухлинами часто роблять дуже дивні речі». Причому своєрідність і незвичайність таких дій прямо пропорційні інтелекту чоловіка чи жінки, які їх вчинили. Але у хлопчика взагалі не було мозкової пухлини, чи знаєте. Принаймні у загальноприйнятому значенні цього терміна. Це був дуже незвичайний випадок. Надзвичайно незвичайний. Я прочитав всього про три подібні випадки з 1960 року, причому про два вже після відставки. Йому зробили стандартні нейрологічні дослідження. «Так, і?» Вони дали негативні результати щодо якихось сторонніх утворень. «Я не здивований». Причард помовчав кілька секунд, потім додав. «Ви не зовсім відверті зі мною, юначе, правда?» Алан припинив свої настінні розваги з тінями і подався вперед у кріслі. «Так, боюсь, що так. Але я дуже хотів би дізнатися, що ви мали на увазі, кажучи, що у Теда Бомонта не було мозкової пухлини у загальноприйнятому значенні цього терміна». Я знаю про всі конфіденційні умови у стосунках між лікарями та пацієнтами і не знаю, чи повірите ви людині, з якою розмовляєте вперше в житті і до того ж телефоном. Але я сподіваюся, що ви все ж таки повірите мені, якщо я скажу, що я на боці Теда, і що я абсолютно впевнений у його згоді на те, щоб ви розповіли мені про все, що мені потрібно дізнатися. Я не маю часу, щоб організовувати його дзвінок вам і давати на це свою формальну згоду лікарю. Мені це треба знати зараз. І Алан сам здивувався, виявивши, що все це правда, чи принаймні, що він вірить, що це правда. Його почало охоплювати непохитне почуття, що зараз відбуваються якісь важливі події. Події, про які він ще не знав, але скоро дізнається. У мене немає жодних проблем, пов'язаних із розповіддю про цей випадок, спокійно відповів Прічард. Я не раз подумав, чи не варто мені повідомити про все це і самому Боманту, а не обмежитися простим повідомленням, що операція в госпіталі пройшла нормально, відразу після закінчення хірургічного втручання. Я відчував, що це може зацікавити його. Що це було? Я саме підступаю до цього, смію вас запевнити. Я не повідомив його батькам, що виявилося під час операції, тому що це не мало особливого значення у будь-якому практичному аспекті, а мені не хотілося зв'язуватися з ними ні з якого приводу. З його батьком особливо. Той чоловік, мабуть, народився в печері і провів свою молодість, полюючи на мамонтів. Тому тоді я вирішив сказати їм тільки те, що вони хотіли і могли почути і зрозуміти, і позбутися їх якнайшвидше. Потім, звичайно, і час відіграв свою роль. «Ви втрачаєте зв'язок із пацієнтами». Я подумав було написати Бомонтові листа, коли Хельга показала мені його першу книгу, і ще не раз повертався до цього свого наміру. Але я також відчував, що він може і не повірити мені, або не виявить якогось інтересу, або може подумати, що я трохи збожеволів. Я не дуже знаю знаменитих людей, але мені їх шкода. Я підозрюю, що їхнє життя має оборонний, неорганізований, сумний характер. Мені здалося, що краще не чіпати сплячого собаку. «А тепер до діла. Як кажуть мої онуки, кінчай лидарювати!» «Що трапилося з Тедом? Що привело його до вас?» Фуги, головний біль, примарні звуки і нарешті...» «Примарні звуки?» «Так, але ви не повинні заважати мені говорити так, як я звик, шерифе. Алан знову відчув незламну зарозумілість у голосі старого лікаря. «Все правильно. Нарешті був припадок!» «Усі проблеми були викликані невеликим вкрапленням у надлобній частці. Ми робили операцію, припускаючи пухлину, а пухлина виявилася близнюком Теда Бомонта. Що?» «Так, справді», – відповів Прічард. Голос звучав так, ніби шок у Алана Пенкборна дуже порадував його співрозмовника. «Це не так вже й рідко. Близнюки часто поглинаються в утробі матері, але дуже рідко таке поглинання буває неповним». Але незвичайним було місце розташування цього стороннього вкраплення і навіть те, що воно почало розвиватися. Такі тканини майже завжди залишаються інертними. Я вважаю, що проблеми у Теда, можливо, були спричинені ранньою статевою зрілістю. Хвилинку, попросив Алан, одну хвилинку. Він читав фразу «його свідомість похитнулася», раз чи два в якихось книгах. Але тут вперше він відчув це на собі. «Ви кажете мені, що Тед був двійняшкою, але він... він якось з'їв свого брата?» «Або сестру, – поправив Прічард, – але я припускаю, що все ж таки брата, оскільки, я думаю, поглинання відбувається набагато рідше саме у випадках близнюків братів. Ця думка базується на статистичних даних, а не на твердих фактах, але все ж таки я йому вірю. А оскільки близнюки двійнята завжди відносяться до однієї статі. Відповіддю на ваше запитання буде слово «так». Я вважаю, що Тед Бомонт якось з'їв свого брата в материнській утробі. «Ісус Христос!» – сказав шериф тихим голосом. Він не міг пригадати, чи чув він щось таке жахливе, чи таке незвичайне за все своє життя. «Ви, кажете, так ніби вражені», – дбайливо промовив доктор Х'ю Прічард. «Але насправді для цього немає жодних підстав. Якщо тільки ви розглянете всю цю справу під правильним кутом зору, Адже ми говоримо не про Кайна, який вбиває свого брата Авеля каменем. Адже тут не випадок вбивства, це просто такий собі біологічний імператив, який ми ще не розуміємо, але працюємо над розкриттям його таємниці. Можливо, поганий сигнал, спричинений якимись порушеннями в ендокринній системі матері. Ми навіть не говоримо про внутрішньоутробний плод, якщо застосовувати точні терміни. У момент абсорбації в утробі місіс Бомонд існувало лише два конгломерати тканин, мабуть, ще без людських властивостей та якостей. Живі амфібії, якщо дозволите. І одна з них більша та сильніша просто задавила слабшу, зім'яла її і поглинула. Це звучить з біологічно, пробурмотів шериф. Хіба? Загалом так, трохи є. У будь-якому випадку поглинання виявилося неповним, Невеликий фрагмент іншого близнюка залишився цілим. Цей сторонній предмет, я не знаю, як правильніше чи точніше його позначити, вплутався в тканину, що стала пізніше мозком Теда Бомонта, і з якоїсь причини він прокинувся незадовго до того, як хлопцеві виповнилося одинадцять. Він почав зростати. Але в хаті йому не було вільної кімнати, тому було необхідно вирізати його подібно до Бородавки, що ми й проробили дуже успішно. Подібно до бородавки повторив, відчуваючи огиду, вражений Ален. Безліч думок майнули в його мозку. Це були темні думки, настільки ж темні, як кажани на дзвіниці покинутої церкви. Тільки одна була абсолютно цілісною та ясною. Він – це два чоловіки. І він завжди був двома чоловіками. Це те, чим має бути будь-який чоловік чи жінка, які вірять у щось. Один, який існує у звичайному світі, та інший, який створює світи. Двоє, завжди принаймні двоє. «Я пам'ятатиму такий незвичайний випадок незалежно ні від чого», – сказав Прічард. Але сталося ще дещо, якраз перед тим, як хлопчик прийшов до тями після операції. І це, можливо, було найнезвичайнішим у всій цій історії. Щось, про що я завжди з подивом згадую. Що це було?» «Бумонд чув птахів перед кожним нападом головного болю», – пояснив Прічард. «Саме собою це не так незвично. Це добре відомі симптоми у випадках мозкової похлини чи епілепсії. Вони називаються віщувальними сенсорними синдромами. Але невдовзі після операції стався дивний інцидент, пов'язаний із реальними птахами. Госпіталь графства Бергенфілд фактично був атакований горобцями. Що ви маєте на увазі? Це звучить абсурдно, правда? Прічард був все більше задоволений собою. Я б взагалі не став говорити про таку подію, якби вона не була дуже добре документована. Великий звіт з фото було опубліковано у кур'єрі Бергенфілда на першій шпальті. Рівно о другій годині дня 2 жовтня 1960 року надзвичайно велика зграя горобців влетіла до західної частини госпіталю. У ті дні в цьому крилі працювала служба інтенсивної терапії, і, звичайно, туди був поміщений і Тед Бомонт після операції. Було розбито багато вікон, і служителі госпіталю прибрали понад 300 мертвих горобців протягом цього інциденту. У статті кур'єра цитували якогось орнітолога. Як я пам'ятаю, він вважав, що оскільки вся західна частина госпітальної будівлі була зі скла, то птахи, за його теорією, Могли бути залучені від від скла яскравого сонячного світла. Це нісенітниця, сказав Алан. Птахи летять на скло, тільки коли вони не бачать його. Я вважаю, що і репортер, який брав це інтерв'ю, помітив те саме, а орнітолог заявив, що птахи, мабуть, використовували групову телепатію, яка об'єднує багато свідомостей, якщо птахи можуть мати таке в одне ціле. Подібно до мурашок фуражирів. Він заявив, що якщо один горобець із грає вирішить летіти на скло, інші могли просто наслідувати його приклад. Я не був у шпиталі, коли все це сталося. Я закінчив операцію над хлопчиком, перевірив стабільність його вайтс... Вайтс? Симптоми життєстійкості, шериф. А потім вирушив грати у гольф. Але я знаю, що ці птахи наробили багато справ тоді. Двоє людей було порізано вибитим склом, я можу прийняти теорію орнітолога. «Але досі у мене в голові сидить цей цвях, бо я пам'ятаю про сенсорний синдром Бомонта, як ви бачите. Не просто птахи, а дуже конкретні птахи – горобці». Горобці літають знову, пробурмотів Алан тримтячим і жахливим голосом. «Не зрозумів, шерифе. Нічого, продовжуйте». Я запитав його про ці синдроми наступного дня. «Іноді зустрічається локалізована сенсорна амнезія з такими синдромами» які можуть, щоправда, правда, частково залишатися у свідомості навіть після того, як операція усунула їхню причину. Але не в цьому випадку. Він пам'ятав усе абсолютно точно. Він бачив птахів так само добре, як чув їх. Птахів всюди, як казав Тет, на будинках, галявинах, вулицях Ріджуея, що є районом Бергенфілда, де він мешкає. Я настільки зацікавився, що перевірив його карту та порівняв відомості у ній зі звітами про інциденти з птахами. З грех Горобців атакували шпиталь приблизно о 2.05. Хлопчик прийшов до тями о 2.10, можливо, трохи раніше. Прічард помовчав і додав. Насправді, одна з доглядальниць відділення інтенсивної терапії стверджує, що розбудив Теда саме шум скла, що розбивається. «Ну і ну», – сказав Аллан тихо. «Так. Ну і ну, тут дуже підходить. Я не говорив про цю справу багато років, шериф Пенкборн. Це чомусь допомагає зараз?» «Я не знаю», – чесно заявив Алан. «А не могло так статися, докторе Прічарди, що ви не дістали її всю, я маю на увазі. Не могло статися так, що там щось залишилося і знову почало рости?» «Ви, кажете, його обстежили. Робили сканування на КТ?» «Так. І просвічували рентгеном, звісно». «Угу. Якщо результати негативні, то лише тому, що там нічого показувати. Щодо мене, я думаю, ми справді вичистили все». «Дякую вам, докторе Прічард». Шериф відчув деяке занепокоєння, вимовляючи слова. Його губи заніміли і погано слухалися. «Ви розповісте мені про те, що сталося детальніше, коли справа закінчиться, Шериф? Я був дуже відвертий з вами і, гадаю, маю право розраховувати тут на взаємність. Я дуже цікавий». Я зроблю все, що можу. Це все, що я прошу. Тепер я не хочу заважати вам працювати, а я повернуся до мого відпочинку. Сподіваюся, що ваша дружина і ви добре проведете час. Прічард зітхнув. У моєму віці я повинен працювати старанніше і ще старанніше, щоб мати хоча б задовільно проведений час, шериф. Ми любимо туризм та намети, але наступного року, напевно, залишимося вдома. У такому разі я ще більше ціную вашу люб'язність, те, що ви відразу відповіли на мій дзвінок. Не варто вдячності, я любив свою роботу, шерифи Пенкборн. Ні, не містику хірургії, я ніколи не був цим стурбований, але таємницю. Таємницю свідомості. Це дуже цікаво. Уявляю, наскільки погодився Алан, думаючи, що був просто щасливий, якби в його нинішньому житті зустрічалося б найменше всіх цих таємниць мозку та свідомості. Я зв'яжуся з вами, як тільки події самі проясняться. Дякую, шерифе. Лікар помовчав і додав. Це дуже вас турбує? Так, дуже. Хлопчик, якого я пам'ятаю, був дуже симпатичним. Росіяним, але симпатичним. А яким чоловіком він став? Думаю, добрим, відповів Алан. Трохи холоднуватий, можливо, і трохи відчужений, але хороша людина в усьому іншому. І знову повторив «Я думаю». «Дякую, займайтеся своїми справами. До побачення, шериф Пенкборн!» Пролунав відбій на лінії, і Аллен повільно опустив слухавку. Він знову відкинувся назад у кріслі, склав перехрещені руки і зобразив великого чорного птаха, що повільно пролітав через освітлену яскравим сонцем стіну його офісу. Рядок із черівника країн Ос раптом спав йому на думку і застрибав у свідомості. «Я справді вірю у привидів. Я справді вірю у привидів. Я справді, я справді вірю у привидів». Це був печерний лев, так? Питання полягало, у що вірить він. Звичайно, простіше йому відповісти, що він не вірить. Він не вірить, що Тед Бомонт убив когось. Також не вірить, що Тедом написано ці шифровані рядки на стінах квартир убитих. Але як все сталося? Просто. Старий доктор Прічард прилетів на схід з Форт Ларамі. Прикінчив Фредеріка Клоусона, написав у нього на стіні «Горобці літають знову». Потім полетів до Нью-Йорка з Вашингтона, вбив там Міріам Коулі своїм улюбленим скальпелем, спочатку відкривши вхідні двері ним же. Він попрацював над ними, бо любив таємницю хірургії. Ні, звісно ні. Але Прічард був не єдиним, хто знав про Теда. Як він це називав? Про його віщувальні сенсорні синдроми. Цього, щоправда, не було у статті People, але... Ти забуваєш про дактилоскопічні та голосові відбитки. Ти забуваєш про спокійне і впевнене припущення Тедом і Ліс того, що Джордж Старк реально існує, що він прагне продовжувати вбивати для того, щоб залишитися реальним. А зараз ти намагаєшся просто не помічати того факту, що ти починаєш вірити в те, що все може бути правдою. Ти намагався переконати їх, як шалено вірити не в якийсь таємничий привид, а в привид людини – яка ніколи не існувала. Але письменники запрошують привидів. Це цілком можливо. Поряд з акторами та художниками вони, напевно, єдино прийняті в сьогоднішньому нашому житті медіоми. Вони створюють світи, які ніколи не існували, населяють їх людьми, які ніколи не жили, а потім запрошують нас приєднуватися до них у їхніх фантазіях. І ми так і робимо. Так, ми платимо, щоб робити це. Алан знову з'єднав руки, витягнув свої гнучки пальці і послав на стіну летіти під сонцем куди меншого птаха – Горобця. Ти не можеш пояснити зграю Горобців, які затопили госпіталь графства Бергенфілд майже 30 років тому, як і те, що не знаєш, чим можна пояснити існування двох людей з однаковими дактилоскопічними та голосовими відбитками. Але ти знаєш, що Тед Бомонт перебував у утробі матері ще з кимось, зі стороннім. Кію згадав ранню статеву зрілість. Алан Пенкборн раптом подумав, а чи не могло це зростання стороннього вкраплення збігтися з чимось іншим. Він замислився, чи не було це пов'язано з тим, що Тед Бомонт почав писати. Сигнал виклику на його столі знову відвернув увагу шерифа. Це була знову Шейла. «Фазі Мартін на лінії, Алан, він хоче розмовляти з тобою». «Фазі? Якого диявила йому треба?» Я не знаю. Він не схотів сказати мені. Ісус Христос, промовив Алан, цього мені тільки сьогодні не вистачало. Фазі мала велику земельну ділянку біля міської дороги номер два. За чотири милі від озера. Колись Мартін володів квітучою фермою, але це було ще в ті дні, коли Фазі був відомий під своїм справжнім християнським ім'ям Альберт. Він і тоді найбільше звертав увагу на глечик з ніж на все інше в навколишньому світі. Його діти підросли, дружина залишила цей світ через непосильну роботу ще 10 років тому. І тепер Фазі на самоті командував 20-ма сімома акрами землі, які повільно, але неухильно поверталися у свій дикий стан. На західній стороні його ділянки, біля повороту дороги до озера, стояли його будинок і комора. Комора колись служила притулком для сорока корів, а тепер була занедбаною будівлею з дахом, що проходився, фарба його облізла, а більшість вікон забиті дошками. Алан і Тревор Хартленд, пожежний інспектор Касл-Рока, давно чекали, що або будинок Мартіна, або його комора, або й те й інше одразу колись згорять вщент. «Ти хочеш, щоб я сказала йому, що тебе тут нема?» – запитала Шейла. Щойно не пройшов клад, я можу їх з'єднати». Алан обдумав цю пропозицію, потім зітхнув і похитав головою. «Я поговорю з ним, Шейло, дякую». Він зняв слухавку і затис її між вухом і плечем. «Шеф Пенкбарн?» «Це шериф, так?» «Це Фазі Мартін біля дороги Н-2. Тут може бути проблема, бос?» «Так», – Алан підсунув до себе ще один телефон на столі. «Це була пряма лінія з іншими службами муніципального будинку». Подушечка його пальця наблизилася до квадратної кнопки з номером 4 і лягла на неї. Тепер йому треба було тільки натиснути кнопку, щоб зв'язатися з Тревором Хартлендом. Що це за проблема?